L'entrevista... Parlem ara de municipalisme perquè aquest dijous ha quedat constituït el Consell de Governs Locals, un nou òrgan que ha nascut amb l'objectiu de representar els municipis en les diferents institucions de la Generalitat. Aquesta institució, que no tindrà cap cost per les finances públiques, també participarà en la tramitació parlamentària de normes que afecten les administracions locals i defensarà l'autonomia local. I l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, està present dins d'aquest òrgan de Govern com a representant del PSC i per això en volem parlar amb l'alcaldessa. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs Primer, valorin-nos la, la notícia que s'hagi creat aquest Consell de Governs Locals en defensa doncs, dels ajuntaments, suposo, de, de l'entitat més bàsica de govern. No? Sí, sense dubte. A veure, jo tot el que sigui, tot com tots sabeu ja, eh, tot el que sigui la defensa del municipalisme i de l'àmbit local, eh, jo crec que és bo que estigui representat en les màxims institucions de, de, de l'Estat i, i en el nostre cas de Catalunya. I, a més, sense oblidar de que en realitat aquest, aquest Consell, de governs local el que dona és el tret de sortida de l'article 85 de l'Estatut d'Autonomia, és a dir, que defensa justament els interessos de l'autonomia local i per tant és la primera pedra de desenvolupament local eh, creada arran de l'Estatut i per tant des d'aquest punt de vista jo penso que és, una, que és una bona notícia. Òbviament tenen que haver equilibris perquè hi ha altres entitats que municipalistes com la Federació de Municipis de Catalunya com l'Associació de Municipis de Catalunya o com la pròpia Diputació de Barcelona que també fan defensa de, de, de l'àmbit local. Per tant, haurà d'haver-hi doncs, molt bona coordinació, impulsar mesures des d'aquestes entitats més bàsiques per pujar-les cap a dalt, cap a aquest Consell de Governs Locals. Però jo ho trobo positiu perquè, a més, dóna sortida a l'Estatut. Perquè, de fet, un de dels objectius d'aquest de, òrgan de Govern és precisament aquesta defenses de, de qüestions històriques del municipalisme que, que potser d'altra manera no tindrien via per ser defensades? Sí, però sobretot qüestions històriques del municipalisme i no històriques, és a dir, impulsar també iniciatives legislatives. I jo des d'aquest punt de vista... Ho veure com un reforç de la Federació i de l'Associació de Municipis quan a vegades eh, ja són incapaces d'arribar més a dalt cap a la màxima representació. Des d'aquest punt de vista, com s'arriben a la Generalitat, s'arriba a iniciatives parlamentàries del Govern, de la Generalitat, endavant. Però si més no sé sí que al llarg dels últims anys s'ha doncs, parlat molt de, del, del finançament local no? i d'aquesta reforma que hauria d'arribar, que sembla que està prop a prop a prop, prop no però, però que no, no arriba. arriba. No arriba i ens ofega, efectivament. I que Ojalà... és, suposo que és un dels punts prioritaris. Critics, no? És un dels punts crítics crítics i absolutament de comú acord per tots els municipis de, de Catalunya amb independència del color polític en tant en quant els ajuntaments som els primers que estem amatents i que donem servei i que donem resposta a les necessitats i les necessitats als nostres veïns i veïnes dels municipis respectius. Òbviament, des del moment en què l'Estat fa transferència corrent cap a la comunitat autònoma, la comunitat autònoma cap a les diputacions i cap a les entitats locals, no les fan en aquest moment, no, les, no ens està fent camí una transferència corrent, el que anem rebent nosaltres, al final, doncs, és una, és, un, és un tros de, de, de pastís econòmic a, que és totalment injust per als ajuntaments, totalment totalment injust, per tant, assignatura pendent, assignatura a treballar i que estic convençutíssima que des de la Federació de Municipis i des de l'Associació de Municipis, es treballarà. I si més no, també doncs, lluita per un reconeixement, no? perquè és veritat que en aquests temps tan complicats que, que estem vivint, doncs molt s'ha de reivindicar el món local, perquè és veritat que és la primera administració que, que té el primer contacte amb el ciutadà quan té un problema i que a vegades ha de solucionar qüestions que no estan dins de les seves competències, sí. però que s'ha de solucionar. Sí. No? Reivindicar i dignificar, crec jo. Reivindicar perquè, efectivament, vull dir, hem assumit una sèrie de competències impròpies, que alguna vegada ja us, hi, ja us he comentat, que a mi em fa molta gràcia el terme d'imporòpies, però que al final acaben sent. Les hem convertit els pròpies ajuntaments en pròpies, perquè les hem normalitzat, i per altra manera dignificar, perquè jo crec que des dels ajuntaments s'ha fet molt bona feina i s'està fent molt bona feina. I sumament, i moltíssimes vegades, no som, a, no som reconeguts en absolut. I sobretot perquè, especialment, doncs, amb aquesta davallada i amb aquestes retallades i amb aquesta crisi econòmica es parla molt i es parla d'una manera molt frívola i molt sense coneixement de causa de que els ajuntaments han malgastat, han malgastat recursos. ja pues, de tot ha de tot, hi ha ajuntaments que han malgastat i hi ha ajuntaments que no han malgastat i que han estat bons gestors i això, eh, això és una realitat, això és una realitat del nostre mapa ja municipal no solament de Catalunya sinó també espanyol i per tant jo crec que és importantíssim reivindicar però també dignificar la bona gestió i ja els poso un exemple que recordo d'Aran aquest estiu eh, quan va haver-hi les retallades famoses de la Pirmi a través del govern de la Generalitat amb el conseller Clarias eh, es posava de manifest la, la, el treball errònic que s'han portat a terme des dels treballadors socials eh, dels ajuntaments en cap moment això mai ha sigut així per tant reivindicar i dignificar perquè des dels ajuntaments es fa molta feina i molt sovint molt ben feta, molt ben feta. I en aquest cas parlem de, de unió amb unes divergències històriques també entre diversos òrgans de, de govern que existeixen a casa nostra, donc la Federació de Municipis, l'Associació de Municipis de Catalunya, etc etc. Unes competències que en aquest cas s'han doncs, unit i que han decidit compartir presidència dos anys un, dos anys als altres Efectivament. Però Efectiv que efectivament però a veure sí efectivament, vull dir durant dos anys, el socialista Manuel Bustos serà el president del Consell mentre que els altres dos anys serà eh, Miquel Buch de Convergència i Unió. Però més enllà d'això, d'aquest repartiment de càrrecs, també el que volia destacar és que des de la Federació de Municipis de Catalunya que té una tradició més aviat, eh, més aviat socialista eh, mentre que l'Associació de Municipis de Catalunya més aviat té una tradició convergent d'ençà fa uns 4 o uns 5 anys la relació és molt, molt molt bona, molt bona. Des d'aquest punt de vista sí que voldria felicitar tant a Manuel Bustos com a president, com el que era fins ara el president, l'Esteban, l'actual president de la Diputació de Barcelona i alcalde de, de Martorell, perquè tots dos han sabut conciliar molt bé les necessitats dels, uh, dels municipis uh, respectant les ideologies polítiques que hi ha darrere aquestes uh, aquestes organitzacions, perquè al cap i a la fi les necessitats són les mateixes, amb independència del color polític les necessitats són les mateixes. Per tant, per tant, des d'aquí, sí, és veritat, hi ha hagut una, hi ha un repartiment de càrrecs, jo ho trobo, ho trobo normal, tenint en compte que hi ha uns equilibris de municipalistes molt, molt, molt similars, però sobretot eh, no és fruit de la casualitat, de la casualitat, és fruit d'anys de relació on hi ha hagut moltíssima afinitat i que jo crec que hem de prendre molts municipis d'aquesta afinitat. I parlant de partit, doncs precisament vostè com a alcaldessa de Tiana i amb els vots de, dels tianencs ha estat també doncs, triada pel seu partit, pel PCC per, per formar part d'aquest Consell. Sí, a veure, efectivament vull dir, vaig veure la... Vaig, vaig rebre la comunicació per part del, de la nacional d'aquí, és a dir, per part del PCC no de Tiana, eh, si no de Catalunya per comentar-me de que jo era una de les representants que el meu partit havia escollit per estar en el plenari del, en el plenari del Consell de Govern el nou consell de Governs Locals, i per permits doncs, com sempre doncs, és un orgull representar Tiana i en aquest cas representar doncs, una ideologia socialista i progressista, sense dubte. El que també hem doncs, parlant és de qüestions econòmiques no? perquè en tots aquests temps que s'està parlant de què potser una solució seria prescindir de consells comarcals, prescindir no sé si de Diputacions, però que es posen en qüestió, no?, aquests òrgans de, de govern uh, neix un altre i una de les primeres coses que, que diuen, un dels titulars és mm, que vagin tranquils als ciutadans que no els hi costarà ni un euro. Sí, efectivament, això ho ha comentat la consellera Ortega en el discurs de, en el Parlament que ha fet aquest de matí i en efecte, perquè veure, les institucions que empara aquest Consell de Governs Locals ja estan creades, per tant uh, és mínimament actu actuacions de, de coordinació de gestió, per no ens enganyem vull dir, ja existeix la Federació de Municipis de Catalunya, ja existeix l'Associació de Municipis de Catalunya, ja existeix la Diputació de Barcelona i, per tant, que són els màxims òrgans de, de representació i a banda de tots els alcaldes i alcaldesses que, que som al plenari, però la comissió permanent, que està formada especialment per, a, per aquests, ja existeixen, per lo que, per la qual no es dupliquen partides pressupostàries. Molt bé, doncs estarem a l'expectativa de la feina que es faci des, de, des del Consell, perquè, com deia, ens ha posat la primera pedra i, per tant, ara començarà a caminar i i moltes gràcies per fer la valoració a els estudis de Ràdio Tiana Ester Pujol, l'alcaldesa de Tiana. A vosaltres moltes gràcies. L'entrevista